Від дружини вимагав перш за все уваги. Був переконаний, що жіночу увагу треба брати силою. Жінка має давати чоловік брати. Заслужила – маєш до себе добре ставлення. Не заслужила – вибачай. Без неї Віктор додому не поїде, це зрозуміло. Бракувало лише влаштувати у куричів з'ясування стосунків. Треба збиратись додому. Зараз приїдемо, і він буде поводитись так, немов нічого не сталося бо послухалася, тобто заслужила добре ставлення до себе. Ще хвилин з десять намагалась працювати, але тільки зіпсувала епізод і вимкнула ноутбук. Спустилися вниз, налаштовуючи себе на нейтральний настрій, аби не псувати ранок друзям, які надали їй притулок для спокійної роботи. Віктор сидів перед високим дитячим кріслом, рукави сорочки засукані, неуміло тримав ложку з кашею, Сонька слухняно відкривала рота, пакувала кашу і слухала дядька, який старанно декламував. «Падав сніг на поріг, кіт зліпив собі поріг, поки смажив, поки пік, а поріг водою стік». Віктор замовчав. Сонька уважно дивилась на нього з набитим ротом, не жуючи. «Кіт не знав, що на поріг треба тісто, а не сніг», – закінчила Галя. Віктор озирнувся. У нього була дуже хороша усмішка в цей момент. А ти не пам'ятаєш, як там спочатку в іншому віршику запитав він? А закінчення таке. Маленький сірий зайчику ходи-ходи до нас, бубубубу -бу -бу -бу, ялинонька горить на весь палац. Не пригадую, усміхнулася Галя. Від роздратування залишився лише легкий слід. Якийсь репертуар у тебе несезонний. Про літо нічого не пам'ятаєш? Ні, тільки про Новий рік. «Дай їй запити». Вона ж усе за щичками тримає, як ховрашок. Віктор підніс дівчинці до рота пластмасове горнятко-непроливайку. Сонька присмокталася, скосивши оченята на Галю. «Чому ти таким рідко буваєш?» «Яким таким?» «Нормальним?» «Добрим?» «А чому ти мені, дівчинку, так і не народила?» «Чим тобі наші хлопці погані?» «Я не кажу, що хлопці погані». Я кажу, що дівчинку не народила. Нічого, Сергій це скоро виправить, я думаю. Що виправить? Який Сергій? Наш. Він сьогодні не ночував удома. Залишився у своєї дівчини, в нього, виявляється, дівчина є. Не встигнемо отямитись, як будемо мати внуків. Цілком реальна перспектива. Чого ти мене лякаєш? Сам боюся. А Відька що? А Відька робив учора зі мною заготовки для долми. Зробили фарш, соколити, як має бути, цибулі поклали стільки ж, скільки м'яса. Зараз укуричем нервимо виноградного листя і накрутимо вдома. Ви що, не любите долми? Просто у вас не вміють готувати долму. Сів на свого улюбленого коника. Цитування старих радянських фільмів-комедій. Сонька зробила пфе, і вся каша, напхана за щічки, опинилася у неї на слюнявчику та на обличчі Віктора. Він протер очі, весь заліплений вівсянкою, і коли Галя відсміялася, сказав, «Я посудомийну машину купив». Христини! В обідню перерву Ірина зазирнула до своєї електронної поштової скриньки. Однокласниця Валя Гевелінг написала короткий лист. «Маю адресу і телефон Сашка. Вислати?» Серце впало. Підстрибнуло, як м'ячик. Закалаталося. Збившись з ритму. З хвилини на хвилину мала початися примірка. Відповім, через годину вирішила Ірина і зашилася у справах до вечора. А увечері приїхали свої на примірку вбрання до Христин, серйозна справа перетворилась на веселий балаган, Андрій привіз шампанське, Ігор Курич хотів бігти за чимось міцнішим і закускою Ірина зупинила. Експромт так експромт. Витягнула з холодильника баклажанову ікру, на приготування якої мала учора натхнення. «Зупинимося на аристократичному варіанті», – оголосила вона, застеляючи офісний столик білою серветкою. «Шампанське з ікрою». Баклажанова ікра з часником пасувала до шампанського, як парасолька рибці. І від того піднесений настрій компанії –